Innelhamdullilah, nëhmaduhu ta'ala, ve nesta'inuhu, ve nesta'gfiruhu, ve nesta'hdiuhu. Ve në'udhu billahi min shururi anfusina, ve seyyat-i amalina. Innahu men yehdihillahu fe la mudhille lah, ve men yidhlil fe la hadiya lah. Wa, wa shhedu an la ilaha illa allahu vahdahu la shariqa lah. Wa shhedu anna muhammadan abduhu ve habibuhu ve rasuluhu. ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بعض ايها المسلمون الحاضرون يقول ربنا جل جلاله وعظمته استعيذ بالله بسم الله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون نتو برتات فالندريمي تاكون الله تاتاي فالندروي وवेतن برهتي ندين ده باقه كركويم Dëshmojmë se ato të cilin Allahu mëshum ka drejtuar me mëshirin e tij. Nuk ka qenë më botë që ta humbë ato të cilin Allahu mëshum ka vendosur që ta humbi me drejtsinë e tij, nuk ka qenë më botë që ta drejtoj. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi ibni Abdullahit nip i Abdul Muttalibit është rob i dhe i dërguar i Allahut mëshum, e ka përzgjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë funor Islamin dhe e ka përcjellur atë ashtu siç deshte vet Zoti. Allahu mëshum urdhron e thot në Kur'an Astaeuzu billahi bismillah. Elladhina amanu walam yalbusu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wahu mahtadun. Ata cilot besuan dhe besimin e tyre e ruajn nga padrejtia, do të thënë nga shokvuria ndaj Zotit, atyre ju takon siguria shpirtërore e vërtet dhe qetësia shpirtërore e vërtet dhe ata realisht janë të drejtuar. Qëtësia dhe siguria shpirtrore është një nga frytet më të amla, më të hishme dhe më të domozdoshme të besimit. <clears throat> për ndryshë e mund të quajme dhe si standart të besimit ton në aloni madnushëm dhe të mardënjëve ton atë sinqirtan me të. Si që mund të quajme dhe si busum të drejtimit të anje son të besimit. Sa më të e për qëtësi shpirtrore të kemi në shpirtin ton dhe në zemrën ton dhe sa më të sigurt të jemi brenda nesh atëh më tepër t'rëgon kjo se jemi të lidhur me Zotin ashtu siç duhet. Dhe ana sjelltas, ne duam të sigurojmë vetes ton çësi shpirtërore apo të mundsojmë vetes ton siguri shpirtërore të brendshme. Le të kthehemi për herë dhe për gjithmonë besimit në Zotin një, duke e ndjerë atë thellë Duke e besuar me siguri të plotë dhe duke e organizuar jetën tonë në përputhje me kërkesat e këtij besimi të njëshmërisë në, në Zotin e Allot të Mëdhenj, në Zotin e gjithësisë. Një urtu pyet se ç'është gzim i vërtetë? Gzimi i vërtetë vërtet tha është siguria shpirtërore, sepse ato kanë konstatuar se ata që janë të frikësuar dhe të jo të qetë shpirtërisht, jo të qetë shpirtërisht, ata nuk kanë jetë, pra nuk mund jet të jetojnë pra jetë të vërtetë. Me lajkët e xhenetit, pa këto krijesa të pastra të Allahut mëdhenshëm, që presin besimtarët, banorët e xhenetit, i presin me këtë thënie: Udkhuluha bisalamin aminin. Hynin xhenetë bisalam, me paqe dhe të sigurt prafutoni në xhenetin e Zotit, në advent ku nuk ka më trishtim, ku nuk ka më depresion, ku nuk ka më stres, ku nuk ka më pasiguri të brendshme, ku siguria dominon dhe qetësia dhe kënaqësia është dominante. Dikush prej ateistëve të mëdhej jetonte në një gjendje trishtimit të jashtëzakonshme, shumë i frikësuar dhe shumë i trazuar në shpirtin e tij, por bënte çudi Sepse nuk po gjente shkacet e vërteta, këti depresioni dhe këti të trishtimi. Apo kësaj trazije shpirtrore. Sepse i kishte gjitha, ja kishte dhurua allo ma mushëm gjitha. I ishin mundsun këtë dynjatë gjitha, fama, posti, paraja. Gjithat mirat e kësaj dynjatë tashmë i kishte, edhe respektin e njërzve kishte. Me gjitha të ishte i trazuar në shpirtin e ti. Thot, pas i filovat të thelohem në këto shkacet e në këto faktorë, me ndova thot se shkaku që jam unë i friksuar, që unë jam i friksuar, është sepse unë nuk kanë frikë këndë. Pra nuk gjejt dikë për ta pasë frikë. Dhe më dothët, u theloa pak më tebër, dhe konstatova se shkaku kryesor nga i cilirë kanë frikë, është jetat cilën unë jetojë, sepse jetojë thot një jetë, një jetë pa busull, edhe pa orientimë. Besimi në zotin e gjësis, në zotin një, që nuk ka shok, është burimi absolut i siguris shpirtrore të brendshme. Realisht faktore të friksimin këtë dynja janë të shumëta materiale psikologike që kanë belidhe me të kaluarën, me të tashmë dhe me të arthmën. Njeri ju natyrshëm ka frik nga e arthmëja. Mi pa i cili është i lidhu me zotin e gjithësis me njëherë kjo natyrshëmëri e ti këtë edhe në balans. Kursa i cili Nuk është i lidhur me Zotin e tij gjithsak apo pati dominon frika dhe trishtimi në vend në shpirtin e tij, sepse nuk ka kumë u kthy për të kthy ballancin e shpirtin e tij. Ibrahim i alay salatu wa salam, ky pejgamber i madh i Allahut manduhesh më ndryshe baba i gjithë pejgamberve, e friksuan politeistët e kohës tij dhe i thanë që zotrat tan kanë më të botë ato ato dam. Mir po, shikoni se si u përgjigj Ibrahim i alay salatu wa salam O kuifa y xhafuma a shreqtum wala tkhafun ankum a shreqtum billah ma lem ynezbeh alekum sultana fa ayu alfariqain yahqu bilamn in kuntum taalamun asit ken frik un ato idhu qiu ja yakini boshok allah otmanushum ndërko qiu nuk keni frik zotin e gjithsisë dhe u ndërko i boni shok pa ndonj argument për allah otmanushum ather ku është për këtyre dy grupeve është më i meritueshëm për siguri dhe për mos frikë, nëse jeni për atyre që dini, Allah u manushëm i përgjigjet ty në politejistve, në emur të Ibrahimit, a.s. e ledhina amenu, u alëm jelë bisu iman e hum bidhulmin, u la i kele humul amnu wa hum muhtedun, ata cilët besuan, edhe besimin e tyre nuk e nveshen me padrëtësi, atyre ju takonë siguria e brendshme shpirtrore dhe qëtësia, dhe ata realisht janë të orientuar dhe të drejtuar, <të> Sahabët e pejgamberit Muhammedit (ﷺ) kur e dëgjuan këtë ajet kuranor i than pejgamberi (ﷺ) ya ja Rasulullah, fa ayyun la yalbusu imanahu bi dhulm, po kush prej nesh nuk bën pa drejtësi në besimin e tij, ne jemi njerëz mëkatar, patjetër do bëjmë pa drejtësi dhe më, dhe mëkate. U tha pejgamberi (ﷺ) ose mlet, leysa bi dhalik. Nuk është ky qëllimi, pra nuk ka për qëllim mëkatet. A nuk keni dëgjuar fjalën e Lukmanit, porosinë e Lukmanit da djalit vet, ya ja, bunay la tusrik billah o birim, mos i bëj shok allot më nushëm, inë në shirkë e lëdhullë më në adhim, shokvurian dhe allot më nushëm është më kati, është padrejtësia më e madhe. Shirkën dhe i Zotit është realisht shkak i pasigurisë dhe bashkë me të edhe ateizmi. Realisht i shtot allot më nushëm, Kur'an allot më nushëm si edhe një paralelizëm mes ati që është i lidhën vetëm me Zotin, i beson vetëm ati një dhe të pasok. D Idhuj të trupzuar, apo edhe idhuj virtualet, themi. Me gjitha të, thot alohë manushëm, a i cili është i lidhur vetëm me Zotin, i din kërkesat e ti, i din dëshirat e ti, i din urdrat e ti, i din ndalesat e ti, dhe ky unifikim, apo kjo një shmëri, reflekton në mënyrë të drejt për drejt, edhe tek mendja e ti, tek shpirë ti, tek veprimet e ti, tek mendimet e ti, tek emocionet e ti, emocionet e ti ka të unifikuara, Mendimet e tij i katë unifikuara, gjymtyrët e tij, pra veprat e tij i katë unifikuara, edhe emocionet, dhe punët e tij, dhe veprimtaritë e tij ndryshme i katë unifikuara, sepse i ka orientuar tek një ai i cili me i fjalë nuk ka shok. Kursa ai i cili i bën shok Allahut mënyshëm, aduron pasurinë, adhuron famën, adhuron çështje ndryshme të kësaj dhunjaje, adhuron idhuj të ndryshëm përveç Allahut mënyshëm, beson se dikush tjetër veç Allahut mënyshëm mund të bëj damë dhe do vi. Me vërtetë me fjalë shpirti i ti tij do të jetë depresion, është i hapërdha, mendja e tij, menduarit e tij, mendimet e tij janë çka përderdhme dhe kjo njëkohësisht reflekton edhe në veprimet e tij. Kur të rriqhet nuk di pse të rriqhet, kur vepron nuk di pse vepron, kur bën diçka nuk e di pse e bën, kur nuk e bën atë nuk e di pse e bën, kur i jep nuk e di pse e jep, kur merr nuk e di pse merr, kur fal nuk e di pse fal, po edhe kur merr hak nuk e di pse merr hak, sepse nuk e ka jetën e tij orientuar ka Allah mëmushëm, kurse ai i cili beson vetëm në Zot i cili nuk ka shok, është i orientuar vetën për ti dhe ullëzohet me dritën e urdrave dhe ndalesave ti. Thotë allohën më nushëm kur anë, e së ta idhu billah, bismillah, se në nuk kifi i kulubin në ledhine kefarur rohbe bima është rëku billahi ma lem ju në zilbi hi sultana. Ne, thotë allohën më nushëm, do të hedhim në zemrat e atyre cilve e kanë mohu allohën më nushëm e rohbe. Dhe rohbe është frika ma e madhe, grada e ma Te shokvuri është ndaj Allahut mëndoshëm dhe, dhe këto shokvuri ato kanë bër pa asnjë lloj argumenti për Allahut mëndoshëm. Besimtari është i sigurt në riskun e tij. Allahu mëndoshëm e ka garantuar rrezikun për robën e tij. Po çdo kohë që Allahu mëndoshëm ka qenë faqe te dhëut, Allahu mëndoshëm ja ka shkruar rrezikun e tij si shoq pejgamberi alayhis salatu vesselam. Inna ruhal qudus nafakha fi ru'i anan nafs -ne lan tamut qabla an tastakmila ithnatayn. Ruhul qudus i pra Gjibrilim ka inspiruar më urdin Allahut mëndoshëm sa asnjë neps nuk ka për dal para asnjë shpirti s'ka për dal nga kjo dynja pa i plotsu dgjona risk ka havoj e xhelha riskun e saj dhe xhelin e në saj thot Allahu mëndueshëm Kur'an esta'udu billahi bismillah wa fi s-sama'i rizqukum wama wama tu'adun dhe tek zoti juaj në qell është risku juaj furnizimi juaj edhe ndëshkimi juaj wama min dabetin fil ard illa ala llahi rizquha çdo dabe çdo çnjë e gjallë që është faqe theut ka riskun të garantuar tek Allahu mëndueshëm و كاي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها وياكم شلون اچinis do lëcenie gjallë që ekziston facade dhëut nuk e ka riskun me veten kuptimin e fjalës nuk është ajo që e garanton riskun e vet por sa Allahu mëshum është ai i cili e garanton riskun e saj por mjafton që ta kërkojmë në formën më të mirë përputhje me ato ligjet që ka vendosur Allahu mëshum besimtari është i sigurt dhe është i qet i qet edhe qarshi e xhelit të tij dhe ka parasyshme e xhel ditët e nëmru me, besimtarje din se e gjelit e ti, kohës e ti në dynja, asë nuk mund të ishtoj gjë dhe asë nuk mund të i heqë. Pra ndaj, aji është i qetë me zotën e gjësisë. Edhe kjo që të si reflektoni edhe në mardonit e ti me njerëzit, nuk bënë kompromis me parimet e ti dhe me normat e ti dhe me vlerat e ti, Por shkak të xhelit të tij, duke mendu se nëse unë shkel këtë parim apo bëj kompromis me vlerat e mia, mund Manushim, të jetoj një ditë më të përdor ditët i ka caktuar Allahu mëshum. Thot Allahu mëshum Kur'an, "Fa idha jaa ajalahum la yasta'khirun sa'atan wa la yastaqdimun." Dhe kur atyre ju vjen xheli, nuk mund shkojnë as më përpara dhe as më rrapa, nuk mund vonohen. Gjithashtu thot Manushim, ju Allahu mëshum, "Wa la yu'akhkhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha." Allahu mëshum Kur'an nuk do ta vonojë një shpirt në momentin që atij i vjen xheli. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب فاشدو كل شيء يتون جاءt apo çdo kush me façit jeton pak le ta di se xhelin e, e ka caktuar te Allahu mennushim pra ditet e ti ditet e jetes stijen caktuar me te zoti i gjithsis se aid ibn jubairi nga ata binat e madhe u kercnu nga hajjaj ibn yusuf al thaqafi ra u kercnu me vdekje pra kërcnu, e kercnoi hajjaj ibn yusuf al thaqafi ka qen nje nga zullumqat mndhe qe ka pa historia islame Dhe për fat i këto zullumqë, vin përsëritën edhe sot, mbase do të përsëritën edhe në vazdim. Sa i domë Xhuberiu u përgjigj: "La ulimtu an al mauta wal hayata fi yedik ma abadtu ilahan ghayrak". Nëse do të isha i sigurt, pra dosha, do të, nëse do ta kisha ditë që vdekja ime dhe jeta ime janë dorën tënde, s'do të kisha aduruar zot tjetër veç Teje. Mi po unë e di që jeta ime dhe xheli im janë dorën e Zotit, prandaj kam aduruar vetëm atë. Realimisht besimtari nuk ka frikë nga vdekja. Vdekja me të vërtetë është diçka e mistershme. Nuk dihet përsa i përket formës se si ndodh, por besimtari është i qetë me të, sepse tek e fundit vdekja nuk ka gjë tjetër përveçse përfundim i jetës së besimtarit. Dhe kur u pyet pejgamberi Alayhi Sallatu Vesselam nga Aliu apo nga Aisha Radiyallahu Taala Anhuma, -an tha pejgamberi Alayhi Sallatu Vesselam nuk ka gjë tjetër vdekja përveçse një kalim nga kjo shtëpi tek një shtëpi tjetër, nga kjo shtëpi tek një shtëpi tjetër. Apo siç u pyet Nuhu Alayhi Sallatu Vesselam, si do dukë kjo jetë Sa më dukta sikur u futa nga kjo derë dhe dola tek dera tjetër. Thot Allahu më mundëshum Kur'an-es: Ta'awud billahi bismillah. Qul aw kuntu fi buyutikum labaraza le alladhina kutiba aleihimul qatl ila midajihim. Nëse ju do të kishit qenë në shtëtujt uaja, edhe në shtëtujt uaja do të ishte bërë e qartë se kujt i është shkruar vdekja. Ky ajet kuranor ka zbritur në Medinë, në kohë kur pejgamberi Alayhi Sallahu Alejhi Wasalam po përgatitej për një përballje shumë të madhe me Bizantin. Politeistët, ata të cilët nzihrnin pa besim dhe fshhernin kufrin apo mohimin e Zotit, u than shokëve të tyre, mos shkonin me Muhamedit, është vap, është rrezik, e tira ti ramërad, u tha Allahu mëndrueshëm, edhe në shtëpi tuaj po të kishit që në, atje do të ditë edhe do të shfaqesh edhe do të bëhesh të qartë se kujt i është shkruajt vdekja, edhe me që në shtratin e tij. Thot Allahu mëndrueshëm, kul innal mauta alladitifruna minhu fa innahumulaqihum. Thuaj, vdekja nga e cila ju higni Vdekja sikaportizon kudo që ti jeni apo si thot Allahu i mëshirshëm, vdekja kaportizon edhe nëse do jeni në të jeni në fjalë në kështjellë të fortifikuar, si thot Allahu i mëshirshëm kul metaul metaul dunja qalil wal akhiratu khairu liman ittaqa wala tudlamuna fatila, thuaj plaçka e kësaj dhunja është e pakë, e vogël wal akhiratu khairu liman ittaqa, kurse ahireti është më e mirë. Pra më e mirë botë tjetër është më e mirë, por ato që është devotshëm ndaj Zotit ka frikë Allahu i mëshirshëm wala tudlamuna fatila. Dhe atje, kurse si nuk do t'ju bët, as një loj padrëtsi e sa do e vogël qoftë E kullu ma të smauna, wa staghfirullahi li, wa lukum, fa staghfiruhu Innehu hua el gafur rahim Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wa salatu wa salam, wa ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa manuala Filami e imen Allahu të mëshurësit më shriplotit, pache dhe mëshurë, Allahu të qoshmën i pekambeni tënë Muhammed a.s. Familjët e ti, bashkosit e ti dhe gjithat të cilët e pasuan dhe do të pasuan dhe do Sot ka qenë një dit e shënuar zyrtare në lidhje me pastrimin. Normalisht si shdiet, këto le ditësh janë ditë më te për sensibilizimi dhe ndërgjësimi se sa i një impakti real në terene kemi fjallën. A dhjet se bota nuk mund pastrojta, apo pa edhe një vend, që si me thanë ingusht, i ku vizuar nuk mund pastrojta bërnda një dite. Me gjitha të duhet me pas prasysh se muslimani, muslimani, përsa i përket ty në qështjeve, ka parasysh se Allahu më ndihmues me kasbrit të fe fe gjithëpërfshirëse. Dhe siç thot Pejgamberi Muhammed alayhis salatu was salam, el imanu bid'un wa 60 sh'ube apo bid'un wa 70 sh'ube. Imani është 70 e çadeg, 73, 77 apo 79. A'laha la ilaha illa Allah, grada më e lartë e këtij besimi është la ilaha illa Allah, u adnaha imatatu aladha an at-tariq. Dhe grada më e thjesht është largimi i mbeturinës nga rruga. Si sto gjithashtu pejgamberi Muhammed aleyhis sallam, dikush kaloi në rrugë dhe gjetën një objekt rand. Tha me vete, "Ky objekt duhet duat duhet t'u ket pengu rrugën besimtarëve, duhet t'i ket fund siklet." E hoqi nga rruga, e falenderoi atë Allahu mëndrueshëm dhe e futi në xhennet. Realisht, besimtari i afrota Allahu mëndrueshëm edhe duke e larguar një mbeturinë nga rruga, por i afrota Allahu mëndrueshëm edhe duke mos e hedh mbeturinën rrug, qoftë kjo një lëvozh banane apo që ofë kjo edhe një bështym, që ofë kjo edhe një letër. Mendoj se më te për se sa efekti ka të bëllidhe me modelin, ka të bëllidhe me modelin, dhe si shtuet në shembulin arab, gur, gur, bëhet mur, apo zjarmit e mdhej kan ard nga një dzidz, apo lethemi nga një shkëndi. Me të mërtet, si kur gjithë njerëzit tishin të ndërgjeshëm lidhe me këtë qështje, si kur gjithë një një prejnesh, apo gjithë një njerëzit që do të kishin hedh një letër më pak bota do të ishte më e papastër se sot shpesh er me mendojmë se ato mbeturina që janë në rrug nuk na përkasi ne faktikisht na përkasin edhe ne edhe ne jetojmë këto lagje jetojmë këto shtëpi jetojmë këto rrug jetojm pranë aty në kazanave të plenave shikon kalon sot në një rrugë caktuar më nuk gjen mbeturina aty të nesër mundu kur kalon at rrug gjen se u ndodhen aty natën me një fjalë shumë mbeturja nga erdham një letër un një bushtym teatri një lëvosh bananë tjetri dhe fillon rruga me fletë që thehet në koshplenash. Kështu që i lutem Allahut të Mëndshëm të na bëj faktor për mirë dhe jo për keq, të na bëj sebeb me fjat e çajit dhe jo sebeb të sherrit. I lutem Allahut të Mëndshëm që zemrat tona të na ndriçojë me besim, mendjet tona të na ndriçojë me dritën e dijes të Kuranit dhe Sunnetit e pejgamberit Muhammed aleyhis sallam, edhe gjymtyrët tona të na ndriçojë me binën e Allahut të Mëndshëm. I lutem Allahut të Mëndshëm të shërojë çmuret tan dhe çmuret e gjithë muslimanëve. Të mështrojë të vdekurit tanë, të vdekurit gjithë muslimanëve, të ndihmoj muslimanët kudo që janë, dhe të largoj belanë dhe sherrin nga gjithato vendet ku janë sprovu me belanë zullumqërvë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ale'n-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il ala ila yawmid din. Allahumma aizz al-islam wa nasir al-muslimin wa sar abaadaka al-mustadafiina fi kulli makan ya rabb al-alamin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه